S-a a 152 -a, de mulțumire pentru rânduiala postitorilor. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Histoase, Fiul lui Dumnezeu, te iubim și mulțumim, fiindcă prin rânduiala postului și rugăciunii, în războiul cu trupul lumea și demonii am iar tu, ca lucrători ai viei tale, ne-ai tocmit. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Histoase, Fiul lui Dumnezeu, te iubim și să mulțumim fiindcă prin post, legea ta am păzit și puterea de a răbda nedreptatea, boala și moartea am dobândit. Aleluia slavă doamnei Doamne i Sristoase, Fiul lui Dumnezeu. Te iubim și îți mulțumim fiindcă prin post, cu sacrificiul neobișnuit Și prin înțelegerea ta, inima și minte de Îngeri am dobândit. Aleluia slavă ție, Doamne I Sristoase, Fiul lui Dumnezeu. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin post, mlădița sufletului nostru ai curățit, pentru ca roadă mai multă să aducă iar în războiul cu demonii să lupte neobosit. Aleluia slavă ție, Doamne Iisusei Fiul Lui Dumnezeu! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă odată cu postul, mânia, pofta și slava șartă le-ai alungat și rugăciunea noastră curată ai ascultat. Aleluia, slavă-ți, Doamnei Săistoase, Fiul Lui Dumnezeu! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă atunci când în prim post, slava de șartă, în smerenie ai transformat, de cursele din clan am scăpat. Aleluia, slavă-ți, Doamnei Săistoase, Fiul Lui Dumnezeu! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă în timpul postului, îngerii tăi, faptele noastre Sfinte le-au însemnat. Și firul de păr al gândului nostru l-ai cercetat. Aleluia, slavă ție, Doamne, și Seistoase, Fiul lui Dumnezeu. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă în gura noastră clopotul de argint al glasului tău a răsunat. Și limba gândului nostru, pasul tău în inimă, l-a măsurat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Doamnei i istoasă, Fiul lui Dumnezeu. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă toaca într în tine. În coșul pieptului neabătut, când firul rugăciunii ce duce la tine, vrăjmașul nu l-a mai rupt. Aleluia slavă ție, Doamne, Iusei Histoase, Fiul Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă atunci când genunchii nădejdei, credinței și iubirii la tine i-am plecat, în inima și în minte rugăciunile de slavă au răsunat.